Verb Hon parkerar bilen på torget. Han stiger upp klockan sju. Han tvättar skjortor i badrummet. Hon kör bil till skolan. Han sitter i fåtöljen. Han stör grannarna på natten. Hon ligger på soffan. Han skriver brev på kontoret. Hon stryker kläder i köket. Hon låser dörren hemma. Han bygger ett garage vid huset. Han bäddar sängen på morgonen. Hon ska stänga fönstret. Hon stänger fönstret. Hon har stängt fönstret.